Jurnalul de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit parchetul militar prea încheta asupra primei intervenții de după incendiul din colectiv. Între timp, Raed Arafat respinge acuzațiile aduse ISU și anunță că nu va demisiona. Bazele sportive din București, consilierii generali permit construcțiile pe mai bine de jumătate din suprafață, asociațiile de mediu se vor adresa justiției și atac armat într-o bază militară din Rusia, cel puțin șapte persoane au fost ucise. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Mâine vreme frumoasă, deosebit de caldă în cursul după miezii, mai ales în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime între 15 și 25 de grade, ușor mai ridicate în vest și sud. Vest. În București mâine ceață dimineața, iar maxima în jur de 22 de grade. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Procurorii militari vor ancheta modul în care ISU a acordat primul ajutor victimelor de la colectiv. Incendiul de acum patru ani din Clubul Bucureștean a făcut 64 de victime. Parchetul general a disjuns dosarul, astfel încât parchetul militar București va cerceta modul în care au intervenit primele echipe ale inspectoratului pentru situații de urgență. Suspiciunile, abuz în serviciu, neglijență în serviciu, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. O înregistrare video de aproximativ 20 de minute a fost publicată ieri de Cotidianul Libertate ia surprinde modul haotic în care au acționat primele echipaje. Surse judiciare afirmă că procurorii au avut imagini doar cu interiorul clubului colectiv după incendiul din 2015. O asociație din Iași, Reset, depusese anterior o plângere penală pe numele lui Raed Arafat și al șefilor de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Mihai Bucureșteanu. Grupul Civic Reset îi acuză pe Raed Arafat, șeful departamentului pentru Situații de Urgență, dar și pe doi dintre șefii ISU, Orlando Schiupu și Mihai Guță de obstrucționarea justiției, prin ascunderea de mijloace materiale de probă în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o anchetă. Daniela Mitrofan, membru fondator Reset. Domnul Arafat este vinovat, pentru că instituția din subordinea dumnealui nu și-a făcut treaba cum trebuie și vedem foarte bine și în filmulețul pe care ni l-a oferit presa și în acești patru ani instituția pe care o conduce nu și-a îmbunătățit cu, cu nimic performanța. Conducerea ei s-a susținut că nu a ascuns filmulețul, dar că nu l-a predat anchetatorilor pentru că nimeni nu l-a cerut punctual. Între timp, Newsweek face publice informații din declarația de avere a lui Raed Arafat. Ministerul de Interne i-a dublat salariul în 2018, iar anul acesta nu și-a declarat veniturile în declarația de avere. Tragedia de la clubul colectiv s-a soldat cu 64 de victime. Cei mai mulți dintre oameni ar și-au murit după ce ajunseseră la. Hospital cu puțin timp în urmă, Raed Arafat a făcut public un mesaj video pe site-ul de socializare Facebook. Secretarul de stat a pus la îndoială bunele intenții ale cotidianului Libertatea și a adăugat că nu va demisiona. Este dreptul oricărui guvern care vine și oricărui premier și oricărui ministru care vine aici să-mi zică că nu vreau să mai lucrez cu tine și credeți-mă că nu voi sta un minut mai mult decât mi se zice acest lucru. Eu nu mă n-ai pentru că nu vreau să aud niciodată în viitor, că da, tu ai plecat, nu noi da. te-am Cine vine poate se decidă să decidă să-mi spună să plec și plec. a continuă să susțină că nu a ascuns înregistrarea făcută publică ieri. Nu l-am ascuns pentru că nu aveam ce să ascund și nici nu am dat dispoziție să fie ascult. Dacă vorbim de filmul propriu zis, o opinie care pot să o dau aici, este că acest film nu aduce aspecte noi asupra intervenției. El arată câteva secvențe din intervenție. Se văd pompierii, mai ales într-o anumită locație unde se scoteau victimele și, din păcate, decedații de acolo. Nu arată pe ansamblu toată intervenția. Acest film prinde primele momente. Încă, nu toate echipajele sosisferă, nu existau destule tărci, nu existau destule materiale. Dacă se va dovedi însă că înregistrarea video a fost ascunsă intenționat, cei responsabili trebuie să răspundă penal. Așa a spus la Europa FM fostul ministru al justiției era Pruna. Și corpul de control al premierului, care la momentul respectiv a făcut o, un control administrativ, nu? Și parchetul trebuie văzut ce au cerut. Vreau să cred că și unii și alții au cerut toate informațiile și toate imaginile disponibile. Dar trebuie verificat dacă acest lucru este adevărat. Și dacă nu este adevărat, atunci acolo avem o problemă, o culpă. Însă în ceea ce privește modul în care a acționat pe Inspectoratul General al ISU, cred că nu vorbim de o culpă. Cred că vorbim de intenția de a ascunde informații anchetei. Și pentru asta avem infracțiuni în codul penal. De ce ar fi ascuns aceste imagini? Probabil că și cei de la ISU și-au dat seama că aceste imagini vor deveni publice. Și modul suburban, grotesc, în care s-au portat cu niște oameni care erau în nevoie și erau muriti, cred că explică de fapt de ce au ascuns. Deci, oamenii și nu numai că trebuie să plece de acolo de unde sunt, dar oamenii aceia trebuie să răspundă pentru o atitudine care e cel puțin căloasă. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Calcule febrile la PNL, săptămâna viitoare, premierul desemnat va cere votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și componența noului cabinet. În lipsa sprijinului pro-România, guvernul Orban nu are suficiente voturi pentru a fi investit, adică 233. Ludovic Orban i-a întrebat astăzi pe liderii celor două grupuri parlamentare, Raluca Turcan și Florin Cățu, cum merg negocierile individuale cu deputații și senatori. Am făcut o analiză a situației la zi, a negocierilor individuale care le purtăm cu alți care nu sunt în uh, formațiunile politice, care ne sprijină pentru a reuși să uh, asigurăm majoritatea necesară investirii. Situația la zi e bună. O să vă fac prognoze când ne mai apropiem de ziua în care se va desfășura votul de investitură în plen. Premierul de senat se așteaptă ca PSD să lipsească de la audierile ministrilor propuși în comisiile de specialitate din Parlament. Ne pregătim și pentru un boicot, dar și aici le readuc aminte celor din PSD că există o decizie a Curții Constituționale și că nu este necesar vorumul la comisii la audierea ministrilor. PNL și-ar dori ca miniștrii nominalizați să fie audiați marțea viitoare și ca votul de investitură să se dea după o zi. PSD însă pare că vrea să amâne cât mai mult procedurile. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, spunea ieri că audierile nu pot fi doar de formă. V-am mai... spus că vor fi audieri, nu audieri de formă, sperăm niște audieri de fond și nu vom prelungi mai mult decât este necesar acest vot. Dar este suficientă o zi pentru comisii? Pentru nu. Audierii? Nu. În anii, două sau trei zile? Nu l-am discutat, asta încerc să vă spun, că nu l-am discutat, fiindcă mă întrebați despre un pas care trebuie făcut după ce se depune lista. Consilierii generali ai Bucureștiului au aprobat un proiect prin care în bazele sportive din oraș se va putea construi pe aproape trei sferturi din suprafață. În plus, nu mai este nevoie de un plan urbanistic aprobat anterior. Dacă până acum se puteau construi numai clădiri de cel mult două etaje, astfel de restricții nu mai există. Reprezentanții primăriei susțin că proiectul ar oferi posibilitatea a construirii de facilități sportive moderne. Organizațiile neguvernamentale văd altfel lucrurile. Acest proiect, în opinia lor, dă liber la tăiat spații verzi. Dan Trifu, președintele Asociației EcoCivica, spune că va ataca modificările în instanță. Toate bazele sportive ce au șiste sunt retrocedate sau cumpărate de divers indivizi. Pe multe dintre ele se dezvoltă supermarketuri, hipermarketuri care de locuințe. Noi avem procese în continuu. Peste 40 de baze sportive au dispărut. Sunt foarte multe baze, de exemplu, în Floreasca, în zona Arcului de Triunf, pe Malul Lacurilor Tei și pe Răstrăuși, Colentila și multe altele. Deci avem niște zone extrem de vânate de acești rechini imobiliari. Miza acestui proiect ar fi construcția stadionelor pentru Euro 2020, dar și a unei săli polivalente în zona complexului Arena Națională. Noi am spus în felul următor, noi nu ne opunem să măriți stadioane, nu umblați la indicatori urbanistici că va fi un dezastru general în București. Nu este normal să mai dezvolți un parc sportiv lipit de Spitalul de Urgență numărul 1 al țării. Nu este normal să dezvolți în uh, parcul sportiv LIA Manoliu toate aceste Facilități să le spunem între Sportive, să vii să distrugi Toată baza, să te apuci să faci și Sala Polivalentă pe un bulevard Care nu poate primi așa Ceva <fix> Atac armat într-o bază militară din Rusia, cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar altele sunt rănite, a declarat un oficial local al armatei. Un militar a deschis focul într-o bază din regiunea Transbaical, aflată într-o zonă cu acces restricționat. Atacatorul a fost arestat, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova. Încă două persoane au fost arestate în Marea Britanie, în dosarul legat de descoperirea a aproape 40 de cadavere într-un camion frigorific. Șoferul tirului, un tânăr de 25 de ani din Irlanda de Nord, fusese arestat acum două zile. Cei trei sunt suspecți de crimă și de trafic de persoane. Sonia Teodoriu Poliția din Essex a arestat un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 38 de ani, ambii din orașul Warrington, Comitatul Cheshire. Potrivit BBC, experții din poliție încep examinarea a 11 dintre cadavrele găsite care au fost mutate deja într-un spital din Essex. Amintim, poliția britanică a găsit trupurile a 31 de bărbați și 8 femei despre care se presupune că ar fi chinezi. Deocamdată, naționalitatea victimelor nu a fost confirmată. Autoritățile din China au făcut totuși apel la realizarea de eforturi colective pentru a contracara traficul de persoane la nivel internațional. Traficul ilegal de persoane provenind din China s-a diminuat în ultimii ani datorită unei creșteri economice interne rapide. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, Simona Halep și-a aflat adversarele de la turneul campioanelor. Ea o va înfrunta pe canadianca Bianca Andreescu în grupa MOV, din care mai fac parte Carolina Pliskova și Elina Zvitolina. În grupa Roșie se vor întâlni Ashley Barty, Naomi Osaka, Petra Gvitova și Belinda Bencici, a stabilit tragerea la sorți de la Shenzhen. În grupe se joacă fiecare cu fiecare, iar primele două clasate se califică în semifinale. Prima adversară a Simonei va fi Bianca Andreescu. Ele se vor înfrunta luni pentru prima oară în circuitul profesionist. Amintim, cea mai valoroasă jucătoare română a ratat competiția anul trecut din cauza unei accidentări, iar cea mai bună performanță a ei la finala sezonului a fost în 2014, când a pierdut în finală contra Sirine Williams. Turneul campioanelor de la Shenzhen debutează duminică și va pune în joc cele mai mari premii din istoria tenisului. Câștigătoarea trofeului va primi între 4.100.000 și 4.700.000 de dolari, în funcție de numărul de victorii obținute în grupă. Selecționerul Cosmin Contra a anunțat convocările pentru meciul cu Suedia și Spania, ultimele din preliminariile Euro 2020. Pe lista fotbaliștilor din străinătate sunt toți cei care au venit și la partidele precedente cu Feroe și Norvegia, plus Alex Maxim și Sergiu Hanca, lăsați atunci în afara lotului. Va fi prezent și George Pușcaș, atacantul pe care Contra a fost surprins de camere în jurândul, după ce a ratat un penalti cu Norvegia. Meciul România-Suedia se va juca la 15 noiembrie pe Arena Națională iar FRF a pus deja în vânzare biletele. Echipa națională va încheia campania de calificare la Euro 2020 în Spania la 18 noiembrie. S-a stabilit programul meciurilor de săptămâna viitoare în optimile Cupei României la fotbal. FCSB va merge marți la Cluj pentru întâlnirea cu Universitatea. În aceea zi, CS Mioveni va primi vizita lui FC Hermannstadt. Miercuri se joacă Academica Clinceni, fece botoșani Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești și Foresta Suceava Dinamo. Ultimele trei partide sunt programate joi. Metalul Buzău Poli Iaşi, Sepsii Sfântul Gheorghe Astra Giurgiu și fece Voluntari Universitatea Craiova. Întâlnirile din optimile Cupei se vor disputa într-o singură manșă vă reamintesc la final știrea momentului, parchetul militar preia ancheta asupra primei intervenții de după incendiul de la Colectiv Focul. De acum patru ani din Clubul Bucureștean a făcut 64 de victime. Suspiciunile sunt abuz în serviciu, neglijență în serviciu, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. O înregistrare video de aproximativ 20 de minute a fost publicată ieri de cotidianul Libertatea. Ea surprinde modul haotic în care au acționat primele echipaje ale inspectoratului pentru situații de urgență. Surse judiciare afirmă că procurorii au avut imagini doar cu interiorul clubului colectiv după incendiul din 2015. Între timp, Raed Arafat respinge într-o intervenție video făcută publică pe site-ul de socializare Facebook acuzațiile aduse ISU și anunță de asemenea că nu va demisiona. Punem punct aici jurnalului de seară, imediat începe dublu impact cu Ionuț Bodonea și Andrei Lăcătuș. Europa FM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 Părinții au aflat deja că cadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept. Hei tu, cel care ești acum în trafic și visezi la un motor. Și tu...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 La Altex și Media Galaxy se dă tot! Între 24 și 31 octombrie! Totul trebuie să plece de la raft! Vino în oricare magazin Altex sau Media Galaxy și ai până la 50% reducere! Iața cumplită încorporabilă Gorenie la numai 594,9 lei, cuptor încorporabil cu 5 ani garanție Gorenie la numai 844,9 lei și mașina de spălat Gorenie la numai 1286,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi, pentru că în ultima săptămână din octombrie nu e loc de îndoială! Se dă tot!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 Super Sâmbăta vine cu reduceri de peste 40%. Doar sâmbătă asta la Lidl-ai. Biocrema, cafea boabe, belarom, 1 kg la 21,99 lei. Brânză de vaci, pilos, 1 kg la 7,49 lei. Și cachi la 1,49 lei bucata. Ofertele se supun unor termene și condiții. Mai multe detalii în magazine. Lidl. merit să fii surprins!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 Azi e pentru tine! E pentru Fashion Days, Epic Sale și reduceri epice de până la 70% la brandurile tale preferate. Comanda acum și primești azi sau mâine, prin Easybox sau Curier, iar dacă te răzgândești, primești banii înapoi rapid, doar la Fashion Days. Începutul a fost unul foarte simplu. Eram încă la școală, dar aveam nevoie de bani. Am venit la Penny pentru că programul îmi permitea să-mi câștig existența și să mă țin și de școală. Fiind la început de drum, nu știam la ce să mă aștept, însă am găsit aici o echipă de super colegi și un pachet de beneficii foarte bun. Mi-a plăcut din prima zi. Sunt David, am 21 de ani și lucrez la Penny. Dacă vrei și tu să afli mai multe despre avantajele angajaților și joburile disponibile, vină la târgul de joburi angajatori de top de pe 25 și 26 octombrie de la sala Palatului. Penny știe ce ne place! Ia să vedem copii! Cine știe răspunsul la următoarea întrebare grilă? Când miroase a gaz, trebuie să... A. Deschidem ușile și ferestrele B. Să închidem sursele de gaz C. Să nu aprindem lumina D. Să nu băgăm nimic în priză E. Să evacuăm clădirea Toate! Dar nu